Обов'язково зачинили. Зозуля витягнувся на стільці як школяр, який добре вивчив урок і якому нетерпеливиться одержати похвалу від учителя. Хаблакові здалося, що лейтенант зараз підведе руку, проте до цього не дійшло. Полковник помітив зозулену нетерпеливість, посміхнувся куточками губ і дозволив: Ну, що вам прийшло в голову, лейтенанте? Треба попитати директора видавництва, хто не хотів зачиняти вікно. І взагалі, може, хтось згадає. Каштанов на знак згоди нахилив голову. Порадив. Жук. Жук, яким замкнули електромережу. Треба знайти. Хаблак заперечив, навряд чи заховав до кишені, а потім десь викинув. Угу, ствердив полковник, і так могло статися. Але злочинниця, як правило, намагається одразу позбавитися всього, що може кинути на нього підозру. Попросить співробітників видавництва, пошукають в кімнатах і біля будинку. Зробимо погоди всіх облак. Там, попід вікнами, газоні і квітники доведеться облазити. неодмінно. Підвів угору казівного пальця каштану і попитайте людей. Обійдіть квартири по сусідству. Може, хтось і побачив щось, підозріле. У кабінеті директора кристалу, крім господаря, сиділи ще двоє чоловіків. Одного з них хаблак уже знав художник Петро Данько. Поруч нього на дивані примостився середніх років чоловік з глибоко посадженими пронизливими очима. Вилицюватий, трохи схожий на монгола, але не смуглявий, білий, буцім, альбінос. Мав не тільки білу чуприну, але й зовсім білі брови, які контрастували з темними, гострими і розумними очима. Василь Ярославович Петренко, представив його директор, секретар нашої парторганізації, учора був відсутній. Він міг би і не пояснювати цього. Аблак і сам знав, що Петренко вчора не прийшов на зустріч з Хоролевським. Та директор визнав, що можливе пояснити. Сину Василя Ярославовича в дитсадку і мусив забирати. «Ви кажете це так?» – посміхнувся Петренко, ніби виправдовуєте мене. Але ж трапилося таке, що киде на нас тінь, і ми не можемо заспокоїтися, поки не знайдеться це. «Клята чаша! Втім, я, мабуть, не правий, чаша невинна. Прошу вас, капітане, чим ми можемо допомогти? Я особисто із з товаришем Даньком. Він у нас заступний голови місцевкому, голова у відпустці. А так, бачите, трикутник до ваших послуг. І не тільки трикутник, весь колектив. Директор застережливо похитав головою». Видно, йому не дуже подобалася категоричність секретаря. Тобто зрозумів його, але вперто махнув рукою і вів далі. «Так, Миколу Семеновичу, весь колектив, я кажу, це зовсім свідомо, бо один якийсь негідник не може заплямувати колектив. Як кажуть, родина не безвиродка. Та весь колектив я нікому не дозволю гудити». Він гостро зиркнув на хаблака Наче той уже почав угодити видавничих працівників, і капітан, трохи образившись, заперечив: ніхто не збирається кидати тінь на колектив. Більше того, сподіваємось на вашу допомогу, бо без неї як без рук, і просимо от що. Розповів, що треба спробувати знайти жука, яким учора було замкнуто електромережу. Зробимо, пообіцяв Петренко. Зараз попрошу працівників, а ми з Деньком пошукаємо на кумбах. Він підвівся різко, взагалі робив усе енергійно. Певно, для нього не існувало дрібниць. Звик ставитись до всього серйозно, і це сподобалось Хаблакові. Капітан доручив зазулі обійти сусідні будинки і опитати їх мешканців, а сам приєднався до Петренка з Деньком. Спочатку вони ще раз обдивилися газони між видавничим будинком і тротуаром. Учора вже шукали тут світлі автомобільних фар. Тахаблак цілком резонно вирішив, що в темряві могли чогось і не помітити. На жаль, пошуки нічого не дали, кілька недокурків. Зі на пачка сигарет Славутич, фольга від шоколаду. Власне все. У дворі між клумбами грали діти, вони з подивом дивилися, як троє дядьків, вишукують щось на газонах і клумбах. Одна дівчинка з бантами в затирикуватих кісках осудливо глянула на хаблака і мовила до Кірлова.